U hadisu Allahu ksenit ali salatu ve selam je se spomni Isra i Meraj, pa kada je melek Džibril bio sa Allahom poslanikom aleyhi salatu ve selam pokazivao mu mnoge stvari, rekao mu je kako svi i meleki i vjerojesnici poslanici imaju kod Allaha dželejšhanahu određena mjesta. Pa kada je došao poslanik aleyhi salatu ve selam do Allaha dželejšhanahu da primi objavu i kada je kako znamo propisan namaz, rekao je Allahov poslanik aleyhi salatu ve selam: "Umuliz mišuni gospodara" Ibrahima si uzeo za Halila. Ibrahima si uzeo za prijatelja. Razgovarao si sa Musaom, Ali sada tu sve nam. Idrisa si podigao na visoke stepene. Suleimanu si podario ogromno vojsko. Počinio si mu džine, vjetar, ptice. A Isao si udahnuo od sebe ruh. Pitao poslanik, Ali selam tu sve Čine si to? Mene odlikovao nad njima. Pa šta kaže Allah sada sada? Kao što stoji u prijevodu značenja, kaže Allah sada šta? tako mi mog ponusa i veličinima.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 Svako onaj ne prihvati tvoju poslanicu, ne prihvatite te za poslanika, njegova djela koja gudi radi na dunjahu, bit će propasti i bit će koji će stradati na sudnjem danu. Dolazi čovjek poslaniku Ali Salatu wa sallam i pita ga, ne ta kada će biti sudnji dan? Kaže poslanik Ali Salatu wa sallam, šta si to pripremio za sudnji dan? Ne pitaj kada će biti nego, šta si pripremio? Kaže, Allahovog poslanika nisam pripremio mnogo namaza, niti mnogo posta, ali volim Allaha i njegovog poslanika. Ali volim Allaha njegovu poslika šta je rekao poslika alaihi salatu wassalam kaže innan mar'a ma'a Čovjek je u istinu sa onim koga voli I čovjek će biti proživen sa onim koga voli Pa zašto da mi ne volimo Allaha poslika alaihi salatu wassalam Kada ga je Allah Zalašanu poslao da izvede ljude iz robovanja ljudima Porobovanje samo Allah hoca džalashanu. Terpio je Poslanikali Salatu ve selam, podnosio, doživljavao teškoće, umarao se u davatu, uzvojen u duhi iz robovanja nečem drugom mimo Allaha subhanahu wa u robovanju samo njemu. Nije se odmarao Poslanikali Salatu ve selam, niti je pauzirao, nije živio za sebe i za svoju borbu. Kada mu je naređeno da ustane i da poziva, ustao je i ostao ustrojan u tome pozivu. Živio je za narod za davat Imas je na sebi, sav teret zavude u kome je živio, njegov narod nosio je na svojim plećima, ljudičanstvenje je emanet upušten ljudima na zemlji, svim ljudima cijelom čovječanstvu. Buharija rahmetullahi ta'ala alayhi prenosi od Abdullah ibn Saudah radhiyallahu ta'ala an tajsanikalih sallallahu alayhi wasallam jer ne prilegke fanya u Kade. Pa su zaoku peril mušrici među njima, njihov vođa je bio Lahad, i rekao je: "Kuši od nas otići do Mesara i donijeti ovčje i devina" Crijeva pa da bacimo Muhammedu kada padne na sežda. Pa se jedan od njih najhrabriji ukup Bukbe Ibn Monic, otišao je do njih od Crijeva, od mesara, i sačikao do poslanika Ali i Salatu Salaam padne na sežda. Kada je pao, bacio mu ta Crijeva na pleća, kaže Mesud ja sam to sve gledao, ali nisam ništa mogao da uradio. Poslanik Ali i Salatu Salaam nije dizao svoju glavu sa sežde, sve dok nije je došla njegov tijerka Fatima i sklonila mu taj teret s njegovih leđa, pa je poslanik alaih sallatu ustao i dobio sot protiv jednog mošika koji se nalazili tu i kaže imam uslužen allahu ta'lan ta tako mi allaha žalašanovo vidio sa im sve jednog ukopane na bedru u zajedničkoj grobnici سوا لي سوى في اصنئطاري ساداته اسمان طردوا الله جل شانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا